Lurzaindiak lau ektara eta erdi pasa erosiditu doni banelo izuneko sopite nean. Lurrak salgai etxe bizitza baten inguruan. Laborantzarako egongo dira baten proiektu bat bultzatu baitu hemen Lurzaindiak. Marten Lemer laborariaren bitartez. Bigomita beraz goizuntan gurekin. Lurzaindiako Dominika Mestoi telefonaren bestaldean eta gara gardo egile eta maasti zainaden Marten Lemer, egunon? Egunon. Bai, egunon. Hordantzulekin azteko, berdin Dominik, Lurza Indiaren izenean, etxe bizitzaren presio askar bat duen leku batean, erosiduz du askenean Lurza Indiak, lauek tara irurogeita bi, ogeita behatzi mila, behatzi onta lau eurotan, eh? oita mar mila eurotan, gango dugu, garaipen bat, bezala bezalaik uste, nola, nola da hori? Ba, guretzat uh, behiratzen dugularik, Lug bat, laburantxeko eta gainerat uh, norbait plantatzen du gularik uh, hok, biztena guretako garaipen bat dela. Uh, Hora ho de, gara izan da, uh, eskolegiko lugak badu hekazta ondia, eta nekezia da lugaren etxemeitea uh, gazten plantatzeko. Behas, uh, Uh, Etxebizitza uh, etxalde handitzak uh, denek uh, egiten dute eta lga galtzen dila uh, anitzxa baintxeko lgaltzen dela guziiz, eta gure hel guria da uh, eta lujorien beirazia ahalbetzen bat. Mm. beharzu garaiten bat duzu zela base. Mm. Eta nola pasa da beraz uh, jakin duzu bala baiera lugurieko eta zafegaren gana du seka joanzizte. Bueno, bon, e, lorer jteruak antzalde soluz dira eta adibidez kasuuntan badu 4 urte zurekin duela e, loreri salgai zela eta jabiak festirela e, loxenderei saltzerat sazerak estimatu posita ten eta giro e, gauza guziek hildu dira etxe hori bi parte eginasen eta e, bastimenduak, laborantxeko bastimenduak eta bizitikia e, laborari etzen batek edo nire luizendak batek erosia zituen eta, e, ara, iduriz jabiak nahizun gure izaldu eta gero izildu da zera eta oraip entratzen dugu ara, e, denbora bat pasatu dutela e, ikusteko laborantxeko legia eta laborarien e, luza eta beakoa ebitatzeko e, e, ara, entzatu dira e, zerbait egiteat e, Lugurien uh, laburan txarik entzeko. Eta uh, giro, sumitukte remurian, oktepadea ok, murian edo jakindugu, hor basela salzalen eta hausoko uh, gizan horgen, uh, familio eta artean, unpaktsu da prezeraan Eta nola luguriek, juen entzien, uh, etxerekin eta historiok. Bez, uh, hor, uh, bizka dugu tria bat bezala, eta hor, uh, bon, zazerra etzen mugitzen, eta bon, jon behar izan dugu, ba, eta jon behar izan dugu anitzaldiz, zazerra dimintzatzat, uh, ara, hola, eh, hor, hor, behar zerbait egin, eta zerbait eta, bon, pulsatzean bortzaz, argi bat uira, eta arginebendu bat sekatu uh, da, hartzman eh, da, Eta Gibilea da egin dute e, ostunek eta gero zazerk uh, lekiali gozuen uh, lanaren, uh, bere lan normala den egiteko.. Mm -hmm. hala. Eta beti, beti betikoa da beti behar bat presioa ezarri eta presuaa ezagiiz eta bogoka autouztehar da plagiko bana gehiaxixiki Atxiki behar da, txiki eta gero uh, lortzena garitena. Mm, Lur zaindia beti ai beraz zen? Ma... Uh, hola, zerbait, uh, zerbait eta teltzen gilaik instalazionezan eta uh, lan luze bat da, eta gure ingurian, gure ingurian uh, rezo bat bada, bada uh, ente jamap lorzen dena, errek naukuna zer uh, zer behar duen gizarteak uh, uh, behar hori duen ez uh, aragialek bimak, zer behar benin hori uh, sektoretan, bada ahapitz uh, zer erakuntza, nun, uh, E, nun gazteak duiten aldiren e, beren proiektuaren presentatzeat eta e, han laguntza bat bat dute badak ere, e, servizio hori egiten du horik denak, e, lukzaineko partaide dira. Eta gero bada partaide bizikein portanta, ebelbe sindikata. Ebelbe sindikata eta lukzain dia toki bat ezela dira Lugen, lukak nokio esten dituen. E, zertarako zer presiotan presioarire esu iten dugu. Eta e, hok bada elgarlan bat eta elbek egiten du beharko bat, eta gero egiten du uh, luxe indiari, jo e, uh, gure iduriko behark da jokatu eta hola. Mm -hmm. Hala, bada, parta ere zahondi bat, lau struktura hori nachtian. Mm. Eta biztanda, laborariak ondotik eta e, tarte untan, e, lur zaindiaren proiektu untan, Marten, lumeherk istalatuko da, e, maazti zain lanetan ariko dena, doni banelo itzunen, beraz e, ardoa egiteko asmoa, e, jadanik, lehen errandot? E, marten, gurekin baitzira, gara gardo egile zinela, jadanik, e, baitituzu jadanik, senperen or e, lur batean, e, bauzulu lupulu landa bat eta garagardo egiteko bidean zira ere, ja jada? Baiz, enta, asinaiz leheno montatu dut garagardo ettegi bat, itxasun plantatoa, behinan artisanan eganen dut. Eta ez da oinon laborantzan, aldiz, e, transformatzen dut nire lupulua, dudan lupulua, nire pentean, eta nahi nuke negoontan eginen dut ere ingo dut nire garagaja, buka eran, dut, gaia bezala, Gare garde la guita et constituent tout dans le produit que il. Mm -hmm. Gare garde ta bon. izango e... ditu soratz. Uriri anai uh, nuke geito ardoia. Uriri bergaia lekin anai dute uh, néré matcha transformato et constituent tout dans matcha matchaekin ardoa gitra. Estu gogiturarik doniban ero itsunen uh, irudikatzia holako maasti le coubat. Piscat uh, anai nuke berecia dela uh, Hainan, ba, uh, ez dut eztapel txatu edan nahi dut maha txan erraten dute, bo, eta hori, eta Nire buruan nahi dute egin zerbait, bat semaiten nola egiten aldudan eta... Hor, lurza indiaren uh, babespean, beraz, uh, instalatuko zira sopitean ean, uh, Doni Bane loitzunen, uh, bon, senpere eta Doni Bane bideo ietan da, biskat, irudikatzeko egeran eztut soberamuntza ezautzen, eh? Uh, soberam eh? Bai, espikatzeko... Uh, Hidori du, uh, badut ba ala lurt bat, semperen, lurt bat doni banen, bainan uh, bat bestaren uh, ondoan dira, berbidean dira eta bada muga bat errenen dugu, berztu da berztokian da. Hadox, hadox. Zer duzo so proiektua hor? Hor da, matcha landatu, nahi nuke axi suria egiten, hori ere ez nahiz chormarkan hor doan uh, nekautatu dut, eta denenaia esen e, landatzea nahi nuke axi chonen Ekusiko duguz, eta luraren araberan ere ikusi behar dut, uh, ditut nire posbitateak, mm hori -hmm. importantea da. Analizak egin ditut hor eta ikusiko duguz uh, nola egin, eta noiz. Bo, dena den ez da segidan eldu behar, da, pazientzia pixkatez, landatuta. <laughs> ba <laughs> <laughs> Baimen hauken behar dut, deia, landatzeko, pixkat komplikatu da, komplikatu eta ez, dira, baimenak, uh, frantxestatuak emaiten dituenak, maatxa landatzeko, mm hori -hmm. e, ukaneta, as, asiko naiz uh, landareak manatzen, uh, landatzeko espero dut 2000 okaitea bian. Mm -hmm. Egan nahi du, itxan behar direla, bedelen iru ukte lehen maatxa okaiteko, dena hontxa pasten balin bada eta lan hona egiten balin badut, eta egan nahi du, laugaren uktean uh, behdin, dena hontxa pasten balin bada, mm -hmm. lehen botila. Hori da, laborantxan dena den, eh? oh, yeah. eta lehen boteila, eta hektara bat, da hori, lau hektara eta erdi dira guti gora bera. Baina ez, ez zira xiko denak mazt. Loksendiak ero xiritu erdi, baina lau hektara eta erdi horretan, eh. ba baduzu, badira, erabiltzen aldirenak, Biektarata erdi, apropa ez denetagero, bat oian, oian parte bat edo, mm hor -hmm. duan uh, egiazki landatzeko dira biektar, Eta ma hasti zain lan hori egiteaz eta lur uh, proiektua izanik nola bizitzen duzuzok. Azteko daia, ez nuen e, sekat, lucha sekatzen nuel harik, ez nuen e, inoiz e, gogoan. E, e, lucha erozteko, ez zen nire asmoa ez nintzen, nire entzat e, izanen da, egiten da hola, lantresna mm -hmm. ez nintzen, bortzaz ez nuen iru sinai, mm -hmm. eta luchzen diaren e, nintot, gaia eta lucha babestea, eta txikitzea laburantzan, hori bizkuntzatze feo. Eta jatxe maiten dut eta sartza horretan ere, ontsa da. Ditu dan lujak alokatuak dira, egiko etxei, semperen, da segitza horretan uh, alokatzea lujzen diari. Horbait zira ere, Dominika Mestoi, uh, urtero ez dakitzen zenbakiak badiren, galtze handiak badira uh, laborantzarako lujetan, uh, Ipar Euskalegian adibidez. Ba, e, Orokoki bon, jantze eh, duzian eta bestean anitze resumetane e, logaltze haundiak badira eta e, beti behar da errepikatu bon, kasuin behar dela e, jendakkearen bizi arazteko janaria behar da eta janariaren emiteko ez da dudarik behar da luha eta bon, behar du jendak jori konfiniarazi eta gure lana ere da espiritu hortan sagaraztea jendaztea nahi baita, e, konfrenieraztea ez dela lukarekin, zer nahi egiten albeaguela behiratu ez dela betiko izanen e, luka behar da, ina ala behiratu guretako, gure ondokondako gure lana da hori zentan luzen diak e, Refa Lugaren txegi da hartuz. Gure koiikoa eh, hori da ahalbezen bat eh, gaztea instalatzea laburantxako. Laburantxak hanitzen beso faltatu eta harrabazazpiduktez edea. Ja, bixen maniz eh, plantatu ditugu edo plantatzen lagundu eh, hamika, hamika presuna eta hori, hori aniz da. Ja. Jendak laguntzari esker. Bentsatzen dut, eh, dinamika bat sortu dugula. osten naipatu ditut akta ideak. Baina, parte duritan, ari batu ez dutana da, plantatzen ditugun gazte horiek lurrik ez dugu erosten al, ez padaplahian, proiekturik eta Marten Elome proiektuak behar dira. Denen artian dugu guk laguntzen ditugu gazte horiek plantatzen, baina horiek plantatzen, laguntzen dute lurzein dia bere lanaren egiten. Hala, bat bertiak gabe ez ditake jaur Elkartruke bada eta erriaren laguntzarekin ara, bezala, da dirua ere hortik eldu baita. Ara, berriz ere, abiatuko dela, diru bilzea kampaina bat, ara beti, beti behar dugu, ure borukaren emaiteko, eta uh, dirua behar dugu, eta berriz abiatuko bat proiektu horren ingurian, diru bilzea. egiteko, nola martxan lur zaindia ere interneten atse maiten alda? Ba, loksendean bat dugu gure zita, gure uh, loksendean eta bilekatzena ziela aksio dun, baina nire, uh, loksendeak badu dotazio kutsa bat, dotazio kutsari nahio balimata eman, dirua dotazio hori eman ez, uh, zerri getarik uh, mukiste bat ziten aldela. Bo, eta Dominik Amestoi hirikitan beraz uh, Marten Lemerren uh, anua diastatzeko gogoarekin? Be, esperen txar, dut uh, Ono bon, behar beha edu ikatu, ono pentsatzen dut e, ginen dela. Hora jartien ere e, plantut ditugun e, gazten produktuak jastatzen ditugu, alan ola gazna, eta e, ogi, eta ola anize osa, eta bon, pentsatzen dut ere e, gazna hakin, enbataz, e, eta doni bene luizunekio anua, e, erotena alko du, lafen dako ez. Like, Uretako biziki inpoztanta da, kostalde hohtan, ho bada animaleko profesional lugaren eginean, eta jortako ere da, guretzat hori pozgarri. Uh, bon, Eben, lugaren erritmoa segituko dugu, dena den pazientzia txiki berko anoren jastatzeko, eta bon, eta ondoko proiektuak, beraz, pentsatzuntari ziztela, beste proiektu batzuen zuen uh, ikustatzen edo? Badira, badira daia 2008oak, badira errazpen batzu, hori behantua epatzen halkotu, badira errazpen batzu, badira bezke bohuka batzu, kostaldean ere, baditu gu, hauzibide batzu lugu batzu entzalbatzeko, hori benak epatzen ondoko Eta horreta gai frango, bada aniz proiektu. Ebe ongi ala lurza indiak ramezala lau ektara erdi shiritu, nean, eta erdi pasha ero xiditu dut onibane eta bertan instalatuko da Marten Lemaire uh, laborariat eta hor sustut ma hasti zain lanetan. Uh, Dominika Mestoi eta Marten Lemaire, milezker? Zuri. Ba hai, zuri.